tudo de que resolveu. Isso, arrumadinho. Boa noite a todos e que sejamos bem-vindos a esta casa de oração e de trabalho. Quando eu assisto a algum seminário, alguma reunião, alguma palestra, eu sempre tenho uma preocupação em tentar aprender alguma coisa e como professor que eu sou e tenho muito orgulho dessa profissão que eu exerço há 44 anos, é nossa aí, 44 anos sim, eu comecei a dar aula com 16 anos com uma autorização especial de um juiz, não havia professor de vez em quando na cidade onde eu morava Então eles corriam me chamar e... Eu ia lá ajudar das crianças, coitadas, né? A aprendi uma parte do que eu sei como professor... Na experiência, na pedra. Mas tinha sempre uma preocupação que eu carrego até hoje. Ainda leciono, trabalho a semana toda. Hoje eu trabalho com alunos em pré-vestibular para medicina. Sou professor de português e redação. E sempre que eu entro em sala de aula eu tenho comigo a seguinte preocupação, o que é que eu quero que eles aprendam hoje? Porque eu preciso de um norte. Eu me lembro de uma história de um pessoal na Segunda Guerra Mundial, uma tripulação de um submarino que recebeu das esferas superiores a seguinte informação, particularmente ao comandante, ao capitão do submarino. Esteja atento. Nós temos uma missão muito importante a realizar. E o segredo disso é essencial para o sucesso do que nós vamos fazer. Então, mantenha a sua tripulação pronta. Não diga para ninguém sobre essa missão. Apenas aguarde. Quando nós dissermos para você vamos começar a missão, você esteja pronto. O comandante manteve a tripulação ao alcance de uma ordem e ele próprio ficou atento, aguardando. Numa madrugada, ele estava repousando, tocou o telefone e o superior lhe disse, embarque com a tripulação, a missão começou. Ele chamou a tripulação, embarcaram no submarino, submergiram e ele ficou aguardando a ordem para partir, e ela veio, e veio assim, siga no rumo X, deram as coordenadas, até receber segunda ordem, vá em frente, só podemos te informar isso, e ele saiu com o submarino naquele rumo, adiante, depois de um dia de navegação naquele rumo estrito, houve um problema com o submarino, um problema de navegação. Alguns instrumentos pararam de funcionar e eles tiveram de subir à tona para ver o que é que eles faziam. E quando subiram à tona, avistaram adiante um navio que, pelas cores, pelas bandeiras, era um navio aliado. O mar estava revolto e a distância... O sinaleiro do submarino, agora à tona, através de bandeiras, esse é o sinal de comunicação em mar, através de bandeiras, porque eles não tinham outra maneira de se comunicar, identificou-se perante o outro navio. E em seguida, perguntou ao pessoal do navio onde é que eles estavam, porque eles estavam sem nenhum sinal de comunicação, de localização. O pessoal do navio recebeu a notícia, onde é que nós estamos, e em resposta perguntou a eles o seguinte, para onde é que vocês vão? O pessoal do submarino respondeu a pergunta estritamente, não sabemos, porque não sabiam mesmo. Aí o pessoal lá do navio fez uma segunda pergunta, se vocês não sabem para onde vão, Qual é a importância de saber onde estão? Encerrou as comunicações e foi embora. Para nós, espíritas, isso é importante. Se a gente não sabe onde quer chegar nesta encarnação, o que, que adianta saber como é que a gente está hoje? Nós temos planos, cada um de nós. O espírita convicto, eu diria até assim, aproveitando o trabalho da segunda-feira, o espírita adicto, Precisa saber para onde vai, precisa ter planos. Porque nós fazemos planos, por exemplo, para comprar um aparelho eletrônico. Olhamos o orçamento, calculamos 12 prestações, vai lá para Casa Bahia, né? 12 prestações, uma mais 11, a gente calcula direitinho e fala, dá para pagar. E a gente planeja a compra, a compra de um CD player, de uma TV. Algumas pessoas planejam agora comprar uma TV de plasma, e a gente faz planos outros planejam ampliar a casa, fazer uma viagem mas nós precisamos planejar frequentemente a nossa encarnação e no plano de nossas encarnações nós precisamos de vez em quando fazer como recomendava o poeta Carlos Drummond de Andrade uma viagem para dentro de nós mesmos para olhar como é que nós estamos observem bem que reencarnar está cada vez mais difícil. Outro dia, conversando com um grupo de mocidade, eu fiz um levantamento sobre número de filhos na família de cada um deles. Na maioria deles, dois filhos. Mas irmãos mais velhos, já casados, com planos de um filho só. E muitas famílias de gente mais jovem têm esse planejamento de um filho só está cada vez mais difícil reencarnar. Emmanuel nos informa de que as filas no plano espiritual, as filas figuradamente, de pessoas pedindo uma nova encarnação para reajustamento no campo da evolução, essas filas estão cada vez mais extensas. Os casais querem quando muito um. Muitos casais, particularmente na Europa, no Velho Mundo, não querem nenhum. Na Alemanha, a população está envelhecendo e diminuindo. Na França, existe um incentivo que o governo paga para que as pessoas, os casais, tenham dois filhos. É um auxílio que é depositado de 15 mil dólares para o casal fazer frente às primeiras despesas com a criança e a garantia de ensino gratuito até o nível universitário. Para incentivar os casais mais jovens... A dois filhos. E do jeito que a coisa vai indo, o pessoal vai começar a fazer parceria. Juntam dois casais, vamos ter um filho de ameia. Nós depois criamos. Você cuida de metade, eu de metade. E vai ter mais gente cuidando do que gente nascendo. Isso é extremamente grave. O Chico, antigamente, dizia que as mulheres de mais recursos chegam à menopausa muito cedo. Enquanto que as de menos recurso, ainda estavam fazendo, estava fazendo menos pausa entre os filhos. E que essa era a salvação de muita gente. Que nas regiões mais pobres, embora condenando-se, os casais tinham mais filhos. Oferecendo mais oportunidade àqueles que do lado de lá, imploram por uma nova chance. Fiz outro dia um estudo com os meninos, que não é alvo desta palestra... Dos 15 passos de uma encarnação Quais são as 15 etapas Em que nós podemos ficar em, em cada uma delas A gente pode enroscar na hora de reencarnar Vencer essas 15 etapas É uma epopeia Hoje em dia Pode-se até falar Mas a população do mundo está crescendo Mas num ritmo cada vez mais lento E é exatamente onde se tem menos oportunidade Que se reencarna mais Porque a pessoa diz assim do lado de lá, olha, se não tem o que eu quero, vai para onde é possível, eu aceito qualquer coisa. Eu preciso reencarnar, eu necessito de nova oportunidade. E a literatura espírita nos, nos alerta o tempo todo para a necessidade de aproveitar essa encarnação que nós temos. Nós não podemos brincar, é preciso aproveitar cada instante na melhoria de nós mesmos para que o mundo melhore. E esse exame, esse autoexame que nós precisamos fazer, um autoexame espiritual, ele precisa ser mais frequente do que rotineiramente a gente o faz. Meu pai me dizia que toda noite a gente precisaria fazer um exame de consciência, um exame de como a gente está. E uma vez, é, quando eu despertei para o interesse disso, eu perguntei a ele, Como é que a gente faz isso? Ele falou de uma maneira muito simples. Sente-se à beira da cama, antes de se deitar, porque às vezes a gente está cansado e dorme muito depressa. Sente-se à beira da cama e você se faça duas perguntas. Se você conseguir dormir bem, depois de se responder as duas perguntas, você está indo bem. Caso contrário, é preciso retificar as coisas. E aí eu perguntei a ele, que duas perguntas? Primeiro, você se pergunte assim, O que foi que eu fiz hoje que um cristão nunca faria? E aí você analise. Você se encolerizou por nada? Você gritou com quem não devia? Não deu a atenção que deveria ser dada à pessoa que te procurava? Não cumpriu exatamente com sua obrigação? O que foi que eu fiz hoje que um cristão nunca faria? É uma pergunta espinhosa. E aí eu perguntei a ele, e a segunda? Falou, a segunda é tão importante quanto a primeira. O que foi que eu fiz hoje que só um cristão faria? Você fez alguma coisa? Aí se você responder bem as duas, daí te durma. Caso contrário, você vire para cá, vire para lá, acerte, faça um programa de retificação e comece um dia novo. E de lá para cá, desde a minha juventude, eu tive a bênção de ter ao meu lado um pai filósofo, que me orientou muito, principalmente através do exemplo, e que completava isso, se fosse preciso completar, com palavras, com, ex com, com exortações, com indicações de leituras, que eu comecei a fazer, desde a mais tenra idade, para ver se eu desentortava um pouco o que eu tinha para arrumar. E na busca desses livros... A minha vida tem sido uma bênção de oportunidades de aprendizado. Só na literatura espírita são hoje mais de 7 mil títulos à nossa disposição. Mais de sete mil títulos. Não dá tempo nem de ler todos esses livros. Eu tenho em casa uma estante, eu tenho em casa três estantes de livros separados. Uma de livros que eu já li, e eu tenho marcado lá, livros que eu já li. Na outra estante, livros que eu ainda vou ler. E uma terceira, onde eu coloco livros que eu acho que eu não vou ter tempo de ler. Ou porque eu não tenho tempo, ou porque não são tão importantes. E é uma estante volumosa. Muitos livros que eu deixei para lá e que eu acho que não vai dar tempo de ler. Porque os outros que eu preciso são muitos. E outro dia, indo à livraria Nobel lá do shopping, eu me deparei com uma coleção de três livros, Parábolas do Mundo Inteiro, esse aqui é o volume 2, de Alexandre Rangel, não é espírita, é um escritor que recolheu da literatura universal, como fez William Bennett, com uma coleção de três livros chamados, O Livro das Virtudes, esse é, autor... Recolheu no mundo histórias que os nossos avós nos contavam para exercitar a tradição oral. Minha avó, por exemplo, minha avó tinha uma estratégia fantástica. à noite nós morávamos no sítio, numa colônia, uma fazenda de café, e ela dizia assim, ela danada velha. Ainda tenho a cozinha para arrumar. Deus trem tudo para lavar, duas bacias, água tirada de poço. E os netos, alguns moravam lá ou passavam as férias lá. E ela dizia assim, acho que eu vou levar uma hora para arrumar essa cozinha. Então não vai dar tempo de contar a historinha. Mas se algumas pessoas me ajudassem, aí terminava mais cedo e dava para contar duas histórias. E a molecada voava lá para a cozinha. E vamos e um, um lavava, outro enxagava, um enxugava, outro guardava. E em poucos instantes nós estávamos ao pé de uma cadeira velha de balanço. E ela nos contava histórias e quase todas com fundamento moral, com aquilo que nos incentivava a sermos moleques menos danados do que éramos naquela época. E este livro de William Bennett, são três volumes para educar os filhos fantásticos. Um se chama o livro das virtudes. O outro, jamais para adolescentes, se chama o livro das virtudes compasso moral. Cada livro explorando... Uma das virtudes que a gente precisa despertar nas criaturas: bondade, honestidade, paciência, tolerância, bom senso. São mais de 20 virtudes. E o terceiro dele que ele lançou mais recentemente, o livro das virtudes para crianças. Porque ninguém esquece uma história. Quando o pai ou a mãe ou os avós contam para uma criança a história dos três porquinhos, evidenciando o valor do trabalho, a criança pode até esquecer o fundamento moral da história. Mas ela vai sempre se lembrar que o terceiro porquinho que construiu uma casa de que mesmo? de O primeiro fez uma casa de palha. Está vendo? A gente não esquece. O segundo uma casa de madeira, e o terceiro, uma casa de tijolos, o primeiro absorveu os fundamentos morais, e, deixou que ele se fosse, é a parábola do semeador, de novo, a semente que caiu entre as pedras, e morreu, a que veio e brotou, mas secou, e a terceira que encontrou terra boa, as parábolas são as mesmas, Jesus quando as contava, estava simplesmente adiantando o que nós ouviríamos depois. Aquele que absorveu a palavra, o porquinho que construiu os fundamentos morais, que nada conseguiu demover, o cristão que ouviu a palavra, o bom samaritano que fez aquilo que a lei recomendava, tudo é igual. As coisas são as mesmas. O homem que perdeu o machado está lá no livro das virtudes. Um lenhador perdeu o machado e a beira d'água Lamentava-se dizendo, meu Deus, perdi meu instrumento de trabalho, como é que eu vou fazer agora? Eu sou um lenhador, no tempo que o Ibama não, não condenava. Quando tinha muita árvore a gente pensava que nunca ia acabar. E ali lamentando-se, um espírito saiu das águas e vendo o homem perguntou-lhe, o que houve? Perdi meu machado, foi um momento, mergulhou e trouxe de lá um machado de ouro e perguntou, é este o seu machado? e disse, não, não é esse. meu machado é um machado simples isso é muito rico mergulhou o espírito das águas e trouxe o um machado de prata é este o seu machado? não, meu machado é muito simples é outro mergulhou e trouxe o machado do lenhador e perguntou-lhe, é este o seu machado? é este, é este Foi então com prêmio pela sua honestidade, leve os três use o seu para trabalhar e os outros dois para construir a sua casa para melhorar a sua vida e o lenhador agradecido saiu dali e logo que encontrou outras pessoas disse, contou, falou do fato um outro companheiro dele, conhecido viu nisso a oportunidade de correr a água pegou um machado, lançou a água e começou a chorar também ah, meu machado meu machado apareceu o espírito das águas e perguntou-lhe, deve ter perguntado assim hoje todo mundo vai perder machado aqui, né? então o que foi? meu machado caiu na água, meu instrumento de trabalho, mergulhou o espírito das águas e trouxe um machado de ouro é este o seu machado? é, é esse sim, é esse realmente, e o espírito das águas, nem este nem o outro nada receberás por recompensa à sua mentira perderás o que tinha e não ganharás o que cobiçabas. E a gente ficava pensando assim, puxa vida, o sujeito mentiu, está vendo o prejuízo que ele levou? E aquilo ficava na nossa cabeça. Deste livro, o autor não é espírita, não tem nenhuma intenção de proselitismo, de nada. Ele apenas coloca as parábolas, como se dissesse a gente, leia, parábolas de todo mundo. A ilha, do futuro um escravo recebe um dia de seu senhor a seguinte informação a partir de amanhã serás um homem livre decidirás o seu destino decidirás o teu destino farás o que melhor te aprouver. mais ainda dou-lhe um barco, um navio cheio de riquezas e tomarás o rumo que quiseres O escravo ouviu aquilo... E no dia seguinte... Viu junto ao porto... O um navio que o amo... Que o Senhor... Que o antigo dono... Lhe oferecia... Entrou no navio... E saiu com ele... Rumo ao mar... Vou para uma vida nova... Vou para outras terras... Lá me estabelecerei... E terei uma vida digna... E saiu pelo mar... Dois dias depois uma tempestade como jamais se vira, afunda ali o barco, e o deixa agarrado a uma tábua, nu, sem nada, à sorte, até que ele avista bem adiante, o sinal de uma ilha, faz força, braceja, nada, e nu, chega à ilha desconhecida, e observa que lá adiante, uma porção de pessoas vem correndo ao seu encontro e ele temeroso daquilo tem ímpetos de se esconder, de voltar ao mar mas ele fica paralisado de medo e ele percebe que as pessoas vêm gritando e gesticulando e ele pensa, deve ser uma tribo de antropófagos eu vou virar prisioneiro de novo, mas não é as pessoas vêm gritando majestade, majestade seja bem-vindo e o cercam e lhe trazem um manto e uma coroa e aparece um trono sustentado por quatro pessoas e o colocam ali e cantando o levam para uma aldeia ali perto. Ele está sem entender nada, está pensando assim, eles devem estar me confundindo com algum Deus, alguma coisa parecida com isso. E como não está entendendo nada e é melhor ficar quieto, ele aceita por enquanto o título de rei e o tratamento de Deus. E observa que chegando lá eles trazem comida, e o que ele quer, e pergunta, você quer mais alguma coisa? Deseja algo ainda? Falta lhe algum conforto? E o levam para uma cabana, a melhor de todas da aldeia, e o cercam de todos os cuidados. Aí ele se deita, uma cama bem feita, tanto quanto possível, e frutas ao lado da cama e comida, e aí ele pensa assim, vão me engordar para me comer. É isso, deve ser mesmo uma tribo de canibais. E não dorme a noite inteira, fica desassossegado. Na manhã seguinte, quando ele coloca o rosto para fora da cabana, todo mundo deseja alguma coisa, precisa de algo, a mesa está posta, o seu de jejum, o seu café da manhã, e ele vai e não sabe nem o que ele come primeiro. E as pessoas o tratam de majestade, rei, Senhor e ele fica preocupado com aquilo ele fala, ah, aí tem é muita esmola é muita coisa e dois, três dias, uma semana o tratamento não muda aí ele percebe que existe um senhor mais velho que lhe dá mais atenção e que é abordável, porque os outros mantêm uma distância de respeito e ele procura e diz assim posso conversar com o senhor? ele diz, claro O senhor querer conversar comigo? É uma ordem, eu obedeço. Fala, não, é uma conversa sim, de esclarecimento. O que o senhor precisar? Ele fala, chega até aqui. Aí ele se aproxima e fala: onde é que eu estou? O senhor está numa ilha onde o senhor é o rei. Fala, é isso que me preocupa. Eu sou o rei de quê? O senhor o nosso rei, nosso Deus. Fala Mas e até quando vai isso? Ele fala: Ah, foi bom o senhor perguntar só até o fim do ano Ele falei, eu sabia falei, é um ano, é um ano de reinado no final de um ano nós lhe tiraremos a coroa o manto real as roupas e nu como o senhor chegou nós o colocaremos num barquinho e mandaremos de volta para o mar, e ficaremos esperando que chegue outro ai, ai, ai eu sabia, estava muito bom ele falou, obrigado voltou lá para dentro da cabana e falou e agora? um ano nessa mordomia e depois eu vou estar do mesmo modo como cheguei ficou o dia todo preocupado, a noitinha chamou o rapaz de novo, falou escuta e o que, que vai acontecer comigo? Ele falou, ah, o que aconteceu com os outros o que? Ah, tem uma ilha deserta mais lá para diante, normalmente o pessoal para por lá falei, o que que tem na ilha? a coisa é dura é uma miséria só, Falei, mas como que o pessoal vive? Ele falou, eles vivem lá comendo do que a terra dá, dormindo onde podem, tem uma meia dúzia deles lá que eu sei, Falei, ah, é preocupante, hein? Falei, não, Falei, foi preocupante se o senhor fizer o que os outros fizeram, Falei, por quê? Falei, porque os outros ficaram um ano inteirinho aqui só na mordomia, se o senhor quiser, eu mostro para o senhor onde está o seu barco prontinho para o fim do ano mas o senhor como rei pode usá-lo como quiser, foi que jeito Fale, se o senhor quiser visitar a ilha o senhor pode, aí o senhor volta o senhor é rei, quando eu posso fazer isso, faça hoje e para que lado é a ilha, bom nesse rumo aqui e ele preocupado, logo depois do almoço, sem que ninguém o incomodasse, montou num barquinho estreito, miudinho E tomou o rumo da ilha. Quando ele foi chegando, ele viu umas pessoas pedindo comida. Comida, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Ele aportou com o barquinho vazio, miudinho. Perguntou: O que, que vocês fazem aqui? Ele Ah, a gente está sobrevivendo. Ele falou: Vocês não têm nada? Ele Não, a gente não tem nada. Você não tem comida aí? Ele falou: Não Fala, tem nada. Ele Puxa vida, você podia ter trazido alguma coisa para nós falou, vocês vão ficar aqui, eu falei, ah, não, não temos nem como ir para adiante, o barco só aguentou chegar até aqui, e ele observou que o barco era mesmo frágil, falei, é realmente um barco frágil, não dá para entrar pelo oceano afora, ficou preocupado, falou, ah, gente, eu tenho que voltar, e voltou, aí procurou o senhor e falou assim, escuta, e se eu quiser levar alguma coisa para ele, eu posso? falou, o senhor é o rei, falou, então você me arruma para amanhã? algum material com que eu possa erguer pelo menos uma cabana simples falou, olha não pode pôr muita coisa no barco que ele é pequeno só se o senhor levasse aos poucos Foi então eu vou fazer isso de manhã eu como, almoço depois do almoço eu faço uma viagem ainda e começou a fazer isso, cada dia todo dia eu levava um pouco de coisas levou sementes mudas de árvores madeira, utensílios era o rei e ninguém o questionava sobre o que ele levava e lá na ilha as pessoas passaram a se suprir disso e foram melhorando e foram construindo e foram plantando até que chegou o final do reinado dele no último dia do reinado segundo a parábola eles o puseram nu num barco ele se despediu de todos agradeceu o ano de mordomia e foi para casa à medida que se aproximava da ilha uma comitiva estava para recebê-lo, os amigos a que ele havia ajudado com conforto, comida, instrumentos, desceu e o pessoal disse, vamos para casa, e dirigiu-se à casa que ele havia preparado durante um ano de viagens. A parábola termina aqui, mas para nós espíritas, ela é apenas o sustentáculo de uma reflexão muito maior, cada um de nós chegou a este plano vindos da casa do Pai chegamos nus do mesmo jeito e na casa onde aportamos fomos tratados como rei colocaram-nos num trono chamado berço cercaram-nos de cuidados de alimentos e durante quanto tempo será que nós somos os reis da casa? provavelmente mais de um ano, dois, cinco os cuidados da mãe, do pai, até que um dia nós começamos a nos assumir. E no pequeno barco de nossas possibilidades, nós podemos até hoje, e a partir de amanhã, depois de amanhã, quando nós quisermos, prepararmos do plano espiritual a casa para onde vamos. Porque um dia, do mesmo modo como chegamos num barco estreito, Um caixão, nós singraremos o mar que nos levará ao plano espiritual estaremos desnudos não levaremos nenhuma riqueza porque o barco é fraco pequeno, cabe só a gente de mãos recolhidas os pés esticados, a gente tem que pensar nisso e eles nos levarão e nos colocarão e dirão vai, tchau e nós vamos Como estará a casa que nós preparamos do lado de lá? Quantas pessoas que nos antecederam na viagem nós teremos beneficiado? De que modo será a nossa recepção? Humberto de Campos, numa página de um de seus livros, relata como é que a chegada de muitos corpos aos cemitérios. Diz ele, Humberto de Campos, irmão X... Que nos muros dos cemitérios, muitos espíritos demorados ainda na, no atraso, na incompreensão, ficam aguardando os viajores que chegam. E em alguns casos eles dizem, ah, lá vem vindo um dos bonzinhos. Que bonzinho? Aqueles que tinham avental de cristão, mas que por dentro não era nada disso. Mais um para a gente judiar, vamos esperá-lo mas é diferente o respeito que eles têm por aqueles que aproveitaram a vida na edificação do próximo. Alguns deles mesmos nos receberão dizendo o seguinte, com esse ninguém mexe, esse me ajudou muito, dele eu recebi bastante, ele ainda está adormecido, guardemos o respeito a ele, deixemos que o sepulcro receba e que ele passe esse período de adaptação em paz e eu sempre tenho o atrevimento de pensar como o Chico chegou do lado de lá no barquinho simples dele, todo mineiro todo sossegado deve ter sido feriado no plano espiritual porque o pessoal pediu licença em tudo quanto era repartição Ah, oh, o Chico, é, vem aí eu vou faltar, eu vou dar uma bonada amanhã, eu não vou vir ao serviço vocês arrumem um substituto Porque eu quero ver o homem chegando. Eu imagino, porque num dos livros da, de que não me lembro o nome agora, alguém deverá se lembrar, narra-se como é que foi o desencarne de um irmão do Chico que levava adiante o Luiz Gonzaga, que era o centro onde o Chico primeiro exerceu a mediunidade. E eles narram o desencarne desse irmão do Chico que se chamava Luiz. Dizem ele que o Luiz que sempre se dedicou aos inválidos, aos necessitados, e particularmente às crianças, é, o Luiz estava deitado no leito de morte, estava nos últimos instantes em que os laços do Espírito se desprendem da matéria, para que o vaso físico liberte a chama inteligente que vai embora. E o Chico e mais algumas pessoas viram, primeiro ouviram uma espécie de hino, uma cantiga bonita, num coro de crianças. E em seguida eles viram que, entrava pelo, que entravam pelo quarto, várias crianças com umas camisetas amarelas, como se fossem um uniforme, de crianças que frequentassem uma escola ou uma creche no plano espiritual. E elas todas de mãos dadas, cantando um hino de boas-vindas ao irmão que se desprendia da carne rodearam o leito, ele se levantou e o corpo permaneceu deitado. Luiz se levanta, senta-se na beira da cama, duas crianças tomam-lhe as mãos, uma de cada lado, uma delas se aproxima dele de frente e vem, e diz, vem tio Luiz, vamos para casa. Ele se levanta, o corpo permanece, e Luiz sai pela porta do quarto, e as crianças em cortejo, o acompanham, e eu fico com uma inveja danada disso e eu fico pensando de vez em quando não que a escatologia que é o, o fato da gente ficar pensando toda hora na morte chama-se escatologia né? É, não que a escatologia me encante que eu quero viver muito aqui eu tenho muitos amigos do lado de cá Talvez tenha feito algum do lado de lá. Mas os outros eu tenho certeza daqui. Né? Enquanto não desencarnarem todos os meus amigos para me esperarem lá, por piedade ou por algum motivo, eu quero ficar aqui. Tanto que a gente deve torcer sempre, não deveria falar isso, para desencarnarem só os amigos. Embora a gente os queira do lado de cá. Mas eu tenho, assim, uma curiosidade de pensar isso e de vez em quando analisar pensando o seguinte. O que é que eu tenho feito para conquistar do lado de lá alguns amigos, que nós não podemos usar falsa modéstia, eu tive um, um discípulo de mocidade, um menino de mocidade que um dia me escreveu uma carta e assinou a carta assim do seu mais ínfimo insignificante e desprezível discípulo, fulano de tal eu falei, vai ser levado assim lá longe né que o cara se nomear desse jeito, aí eu conversando com ele, eu falei assim, você não é tudo isso não meu, para com esse essa mania de grandeza Porque uma pessoa para chegar a tudo isso tem que ser muito elevada. Você não é tudo isso, você está usando falsa modéstia. E a gente já é um pouco. A gente tem que olhar para trás na esteira de nossos passos e pensar assim, quanto eu já fiz de bom? Eu já fiz alguma coisa de bom? Eu já melhorei do que fui? Ainda posso melhorar muito mais, mas eu já melhorei. E isso nos dá um incentivo para viver ainda melhor. E para sonhar um dia com a casa para onde vamos porque o espírita, Emmanuel diz que nós temos duas etapas no campo da crença, uma delas quando a gente diz assim, eu acredito que existe plano espiritual, eu acredito numa vida pós-matéria, esse é o primeiro passo, o segundo passo é assim, eu sei que existe plano espiritual, eu sei que existe uma vida pós-desencarne, uma é da crença, o outro é o de saber que, a primeira, é o primeiro passo, ela é exterior, ela está nos livros, na lousa, nas mensagens, eu acredito, a segunda está dentro de nós, eu sei, é interior, e eu, por tudo que já vi, no campo da mediunidade, por tudo que já li, e já presenciei, eu sei que existe, se eu quisesse me negar isso, e dizer um dia assim, deixo de ser espírita, passa a ser niilista, materialista, agnóstico, ateu, eu não conseguiria. Porque já vi tanto, já presenciei tanto, já fui testemunha de tanta coisa. Eu trabalho também com mediunidade há 30 anos, em sala de desobsessão e de treinamento mediúnico. E já vi tanto, que não tenho como negar. E por conta disso, a minha preocupação. Como é que está a minha casa no plano espiritual? Quem vai me recepcionar? De que modo eu vou viver quando estiver lá? Tenho planos de continuar professor de lá, porque é a profissão que eu amo. Chega lá, eu, eu até brinco com minha, minha esposa e falo assim, quando eu desencarnar, põe um giz e um apagador no caixão, porque vai que eu chego lá e ainda não arrumaram eu já vou quebrando galho com esse. Hoje é um pincel atômico, a gente não usa mais giz, né? Eu falo assim, põe um pincel ou dois, porque vai que o primeiro falha, e um apagador. Porque é a profissão que eu amo. É o que eu pretendo continuar fazendo. E quando a gente, e eu faço com amor. Não sou modesto, falsamente, assim... Ah, eu sou professor. Não. Eu sou um professor que ama o que faz. E tenho convicção plena de que estou me preparando para fazer isso adiante. Que nós continuamos do lado de lá. A tarefa que temos aqui, que amamos. Aquilo que a gente não ama, vai se afastar de nós. Quando a gente odeia o trabalho que faz, por piedade, o pessoal tira do nosso caminho. E nos retemperem centros de regeneração, de estudo, de retificação, para ver se a gente faz uma outra coisa de que goste. A dona de casa, minha esposa um dia perguntou assim: mas eu gosto tanto de cozinhar, eu gosto da casa arrumadinha. Eu falou, olha, cozinhar do lado de lá, não sei se você vai fazer, mas existe o amor aquilo que você faz. Transfere seu amor dessa tarefa que não existe para outra tarefa qualquer, porque a essência do amor, eu estava lendo ali, o verdadeiro amor nunca se esgota, ele se multiplica em outras coisas, ele se abre diametralmente, e atinge todos os recantos do universo, quando André Luiz, em nosso lar, esteve pronto para o serviço, e quando disseram, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece, ele não se importou de como médico, exercer a função, mais eh, baixo do hospital, menos dignificante, que era de fazer o quê? O que que André Luiz foi fazer? Ele foi limpar o chão de hospital, uma espécie de vômito, porque quando nós desencarnamos, é preciso fazer uma limpeza em nós, e nós temos junto ao ectoplasma, uma substância deletéria que nós armazenamos ao longo da vida, por conta de nossas limitações e nossa viciação ainda constante e é preciso esgotar isso do lado de lá que ninguém reencarna para fracassar toda vez que a gente vem vem com possibilidade de sucesso se não está pronto, ainda não vem, então é preciso diluir, tirar tudo isso e o chão dos hospitais espirituais, ele ele contém essas substâncias e é preciso limpá-las então chegaram para André Luiz e disseram, quer fazer isso? quero, e foi fazer com o mesmo amor, com que atenderia um paciente, numa sala asseada, junto de uma mesa arrumada, quando a gente ama o que faz faz melhor, e a trova através do Chico tudo aquilo que se faz seja na vida o que for sempre se faz mais perfeito, quando se faz com amor não se distingue quem teve o título de doutor ou quem esteve na enxada, quem tem diplomas universitários ou quem desencarnou analfabeto, não é essa distinção, porque no plano espiritual não se procuram medalhas, mas cicatrizes da luta, da melhoria, de se extirpar a viciação e viver em função do outro. A nossa casa espiritual que a gente constrói aos poucos, um dia se perguntou ao Chico, Chico, o que é que você faria, se você soubesse que vai desencarnar amanhã <risos> tem gente que se, a gente, se alguém chegar à tardezinha, seis horas e falar assim meu, vai desencarnar amanhã cedo, nossa desencarna na hora, dá um troço, cara ele cai, porque não, eu não posso, tem muita coisa para fazer, para arrumar nós deveríamos viver como se nunca fôssemos desencarnar mas morrer como se estivéssemos preparados sempre para isso Muita gente adia um instante de, adia um instante de amar, adia um instante de construir junto ao outro o um edifício do amor. Tem gente que está esperando se reconciliar com o filho, com a esposa, com o marido amanhã cedo. De agora até amanhã às 8 horas e 45 minutos da noite vão desencarnar 260 mil criaturas neste plano. 260 mil em 24 horas. É esse o trânsito entre este plano e o outro. O pessoal que estava naquele Boeing, cheio de planos, com todo o respeito que eles merecem, desencarnaram e eu acredito que nenhum deles pensava em desencarnar naquele dia. Todos tinham plano para quando chegassem a Brasília, para quando chegassem ao Rio de Janeiro, todos tinham pressa de chegar, agendas lotadas, compromissos marcados... E talvez algum deles até pensasse assim, então eu chegando em casa, eu peço perdão do que fiz. E nunca mais eu faço isso. Porque eu ofendi, porque eu não amei. Alguns outros talvez pensasse assim, vou começar a frequentar uma religião. Estou precisando disso. Outro talvez pensasse assim, eu preciso parar de beber. Eu não posso continuar bebendo desse jeito. Um outro, preciso ir ao um médico minha esposa tem me recomendado, vá ao médico, cuida da saúde, você só trabalha, chego lá e vou ao médico, todos os planos de 155 pessoas, frustrados numa fração de segundo, a escatologia, o amor ao pensar na morte, não nos leva a nada, mas o cuidado com a vida, vai fazer com que a gente obedeça, a um preceito chinês, que diz assim, quando você nasceu, muita gente conhece isso, Quando você nasceu, todos sorriam e só você chorava. Viva de tal modo que quando você desencarnar, mesmo que todos chorem, você sorria. É inverter. E esse sorriso, claro que pouquíssimos de nós, segundo Emmanuel, os completistas são pouquíssimos. Completista é quem desencarna quando esgota todo o combustível. Quando a gente vem para cá, passa num tanque de fluido vital e o pessoal diz assim, consulta uma ficha, olha e fala assim, 76 litros, figuradamente, 76 litros de combustível para viver 76 anos, ou 80, ou 40. Mas a maioria de nós esgota isso antes da hora. Nós aceleramos desnecessariamente. Quando odiamos, quando ficamos magoados... Quando ficamos nervosos, nós estamos gastando mais combustível. Quando a gente quer viver mais intensamente. Quando o organismo tem que digerir os nossos abusos da alimentação. 76 litros para viver 76 anos. Aí a gente fuma também. E a gente esgota isso com 55, 56 Quando dá 57, o ponteirinho bate lá e acende uma luz vermelha. Acabou o combustível. E a gente volta antes, com graves dissabores, para o período que vai entre o instante de desencarnar e o instante em que deveria desencarnar. Quem quiser, leia sobre isso. Como é que a gente passa esse período? Segundo Emmanuel. Em, para viver a grande mensagem de cada, quantas pessoas tem mais ou menos aqui, Dorival, hoje? 400 vocês querem a estatística? de cada 3 mil pessoas, uma desencarna na hora certa, só um é completista, um de cada 3 mil quer dizer que se a gente seguir a estatística não tem nenhum aqui, mas pode ser que um de nós faça parte da estatística, que a estatística é sempre esquisita de cada três mil um então o que a gente pode fazer? viver para viver muito e o principal combustível o principal aditivo desse nosso fluido vital está de novo ali, ó. é o amor é a gente amar as criaturas quando se perguntou a Jesus como é que se poderiam resumir todos os profetas e todas as leis Vocês se lembram da resposta? Jesus respondendo ao, ao inquiridor. E ele perguntou, Senhor, como se poderiam resumir todos os profetas e, todos os, e todas as leis? Ele disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Nisso está toda a lei e todos os profetas. Que é o que falta para a gente. Porque a partir do instante que a gente ama, a gente começou a viver bem que a gente começa a se sentir bem. Toda vez que a gente faz alguma coisa pelo outro, fez por nós também. Porque existe uma alegria do servir, do perdoar, do estar junto, que nada substitui. E para quem se julga às vezes deserdado da sorte, para quem pensa às vezes assim, ah, mas eu não tenho como viver desse jeito aí, eu não tenho motivos de amar. A minha vida é um rosário de lágrimas, é um corolário de injustiças. Eu sou uma vítima do destino, eu tento, mas não consigo. Eu me lembro, para finalizar essa exposição, de uma outra historinha. História a gente não esquece. E já que eu comecei a falar de náufragos, hoje mais náufrago para vocês. O náufrago chega à ilha também, o resto da história, do começo não importa. Mas ele chega à ilha sozinho. E essa viagem era uma viagem de prêmio. Ele tinha trabalhado 35 anos sem nunca faltar. Era o melhor empregado da, da, da firma. E o sonho dele era sempre viajar de navio. eu quero viajar de navio. Eu também quero viajar de navio. Aí o patrão falou assim, pronto, prêmio para você. Uma viagem de navio. Só para você. Não dá para ir a família toda. Aí ele justificou com a família, falou, 30 dias, um cruzeiro. Segundo dia o navio pss, afundou. E ele se viu numa ilha, não aquela uma outra ilha, tem muita ilha pelo mundo cabe em todas as histórias e ele se viu sozinho e ele falava assim, ô oh Deus você não gosta de mim tanta gente faz tantas viagens sem merecer, gente que rouba dinheiro para viajar, o navio não afunda, uma viagem de merecimento meu o navio afunda, você não gosta de mim, olha eu agora aqui nessa ilha sem nada, essa ilha aqui não tem nenhum, nenhuma rocha para eu me abrigar, mal tem umas árvores aí, eu vou passar frio O que, que eu faço? Eu vou passar fome. Se queixou o dia inteiro. Passou uma noite das piores. Achou lá alguma frutinha para comer, comeu algumas folhas. Achou uma fontezinha de água e foi só. E lamentou-se. Depois de uma semana de lamentar, ele chegou à seguinte conclusão: só lamentar não resolve. E olhou para o céu e falou assim: Não vou nem te pedir ajuda porque não adianta, né? Eu vou me virar aqui porque parece que é comigo. E arrumou lá algumas, alguns galhos de árvore, encaixou, arrumou, fez o que pôde, fez um abrigo meio tosco. E foi sorte que naquela noite choveu muito. Em seguida vieram 15 dias de um sol escaldante. E ele foi aprimorando o barraco dele e pelo menos ele conseguia entrar lá dentro e se abrigar. Depois dos 15 dias de sol escaldante, um frio que ninguém aguentava. Aí quando chegou aquele frio danado, ele olhou um dia tardezinha para cima e falou assim, você não gosta de mim mesmo, né? Ou então você não existe. É uma das duas. Porque você não me ajuda. Isso é uma vingança? O que foi que eu fiz? E acendeu uma fogueira lá. fora Ficou se aquecendo. Aí lá pelas tantas, não tinha o que fazer não, se recolheu para dentro da cabana. Tava dormindo, ele sentiu um, um cheiro de fumaça, um calor, e a cabana pegando fogo. Aí você correu lá para fora e falou, isso se vinga de mim queima minha cabana é isso aí, tá bom ah, não tem nada não você vai ver e estava pulando e xingando e ele viu duas pessoas assim do lado dois homens, e se assustou e falou que isso? aí um deles falou, nós é que perguntamos o que é isso para que, que você acendeu essa fogueira, não foi para sinalizar para a gente lá do navio? e ainda bem que você acendeu esse fogueirão porque ó, senão a gente não viu, o navio está lá adiante, e aqui não passa navio não, graças a Deus se acendeu esse fogueirão, vamos, vamos embora, olhou e falou, desculpa, viu, é preciso entender os recados, é preciso tirar das dificuldades lições, é preciso construir cada dia a nossa casa nova, um professor, meu me dizia, um professor de português, ele falava assim, você só tem um limão? Arruma um pouco de açúcar. Faz uma limonada. Essa é a resposta. Vamos no pequeno barco de nossas possibilidades, fazendo o que nós podemos hoje. O que nós devemos amanhã. E o que a gente talvez nem imaginasse que a gente fosse capaz de fazer no futuro. O nosso barco é pequeno, mas permite que cada dia a gente carregue um pouco. E tomara que um dia... Quando a gente aportar o plano espiritual, uma porção de pessoas, não precisem gritar que nós somos rei, que nós somos majestade, mas que nos chamem de amigo. E por excelência disso, alguém se aproxime de nós e diga assim, que beleza de encarnação foi essa, hein? Se aproveitou mesmo. Seja bem-vindo e vamos trabalhar. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos.